Jau, jau! Tõmba, tõmba, tõmba! Jää, oh, jää! Yeah. Yeah, yeah. Järgmine lugu räägib suitsetamisest! Ja mitte tervislikust kõssist, vaid sellest rämedast vastikust Teate küll? Üks nõme harjumus on aasta jäänud, sõla peale mul. Ma räägin ja palun, ärge arvake, et olen hull Litu korda päevast pistab valge pulga omalt suhu otsas läidam põlema ja tossu välja puhul kuni toss on väljas ja see maksab mulle raha aga millegi pärast maha seda jäta ka ei taha kõlab absurdselt, aga tegelikult meid on miljard kuigi asi ise mõte on nagu tasku miljard no teha? Hmm. teeme topiiku kui kokku saame tänaval, passi meie huvitume kuidas käivad käbarad aga käbarad ei saa ju olla samal ajal Tegevuseta ta rippes ikka suitsu teha vaja pläru peab rebima kindlast iga peale sööki et toidu hea maitse kauge leiaks maha kööki kui juhe koos otsi välja tuha koos tobi läites sellet ta ei saa teha mõnda pikem suits võrdub, pikem suitsupaus, aus nagu ammu teab iga ehitus tööline aus hõljume sisse ootoksiline vine obsessiivne nagu sigaretti pakki nimet Kimi Moore, Kimi, Kimi Kimi seda siiti tunned rahapessi nagu timud Wall Streeti põhikooli nurga taga, kambad laste maailmad hambus et kuuluda eliiti, nagu pandat sömas pambust välja suremi sohus liigi ennast imume koos ja kaifime seda piiti! Oh, tõmba, tõmba, tõmba, tõmba. Tõmba ennast näost siniseks Tõmba, tõmba, tõmba, tõmba Ja ära pane tähele kui keegi tõmba! Tõmba, tõmba, yeah. tõmba Tõmba see nii kuni vesti on keel Tõmba, tõmba, tõmba, tõmba Ja peale seda tõmba natukene veel Tõmba, tõmba, tõmba, tõmba Rinnata! Tõmba tobi, tõmba tossu, tõmba koni, tõmba nahvi Kui sulle mul suutsu rõngad ei sobi. Suitsetamine võib tappa vana korsten ikka veel on matmata Suitsetamine ka õhustas firmat ja vähendab potentsi Afilmides nii rihti täheldanded metsi Mingi praed pit lüüakse leti Kes suitsetavad paha retti Kehastab ja hiljem rämedalt saab keppi Ja arva ära, mida peale seda teha saab mm -hmm. Väike vihje, ärge tõstke aksziisi Kuna porri teha Aga kopsud lähevad sama värvi Kui harakad, kes täpavad serviisi Ka selle loo tegemisel kulus nobi nii palju Et refräänis ma ei laulaks isegi Kui peaksid viisi Kõik koos, häälet tõhige puhtakse Hüüdke, kuven Ja siis äkki, kelle kilo mulle jätta Kuna uued hinnad vahel jätavad hätta, Aga tegelikult ma armastan siin ikka Miks muidu siin tutsin, see lugu on sinule Mu kallis sigaret mine putsi Oi, oi, vabandust Tere, räägime? Just tööjuures tegimegi suldsupausi Ketas läks aeronud Oh, tõmba, tõmba, tõmba. Tõmba ennast näost siniseks, tõmba, tõmba, tõmba, tõmba. Ja ära pane tähele, kui keegi sinisem, tõmba, tõmba, tõmba. Yeah. Tõmba see nii kuni vesti lambel, tõmba, tõmba, tõmba, tõmba. Ja peale seda tõmba natukene veel. Kui et saad Kui valetad, Teadlased on teinud kindlaks, et levik sai Eestimaal alguse ammu enne epideemia välja kuulutamist eelmisel aastal. Väidetavalt hakkas see levima 90. aastate alguses koos raudse eesriide langemise ja massilise lääne popkultuuri sisse pooluga. Haiguse kõrgaeg jäi kümnendi keskpaika, mille esines ohtralt nakatumisi lokaalides ja ööklubides. Kuigi hetkel tundub epideemia olevat läbi, soovitab miks mitte tulundusühingu leemuri juhataja Oskar raigus kõigil ennast siiski vaktsineerida. Miks mitte?